Алан си ли самотният бегач на дълго разстояние. Ай, още щом попаднах в борстал едно, наредиха да стана бегач на дълго разстояние през пресечена местност. Сигурно са ме считали просто роден за това, защото бях дълъг и клющав не за годините си, и все още съм си такъв. Но във всеки случай истина беше, че нямах нищо против. Нашият род си пада побягането, особено бягането от полицията. Винаги съм бил добър бегач, бърз и с широка крачка. Но бедата беше там, че колкото и бързо да тичах, а без да се хваля, дигнах голяма скорост. Ченгетата все пак успяха да ме спипат след онзи удар в хлебарницата. Странно ви е нали, че в борстъл има бегачи на дълго разстояние. Мислите си, така и ме докривело в оная яма, че пуснат ли ги веднъж по полята и горите. Първото нещо ще е да хукнат колкото им държи понадалеч. Грешите и аз ще ви кажа защо. Първо на първо, онези копелета, които ни командват не са толкова тъпи, колкото изглеждат обикновено, и второ на второ, аз самият не съм толкова тъп, че да избягам при някоя тренировка. Защото най-мръсният номер е да те спипат след бягство, а мен такива работи никак не ми допадат. Най-важното в този живот е да надхитриш другия и да се възползваш от това, без никой да усети. Признавам, те гледат да ме надхитрят и аз гледам да ги надхитря. И ако те и ние мислехме еднакво, Бихме си живели в мир и любов, но те не са съгласни с нас и ние не сме съгласни с тях, такова е положението и така ще си остане за завинаги. Истината е тази, че всеки от нас гледа да надхитри другия и за това много-много не се обичаме, но те си знаят най-важното, че няма да им избягам. Заселили са се като паяци в паянтовата си крепост, стърчат като гърги, накацали по покрива и вечно тършуват с поглед, из всяка пътечка. По всяка ривада, като немски генерали, штръкнали от танкова кула. Даже и когато бягам зад гората и не ме виждат, те си знаят, че след час край уная ограда ще заподскача четинестата ми глава и аз ще се явя оня тип, който пази на портата. Защото станали в 5 часа през влажното, мразовито утро, треперейки до мозъка на костите си върху каменния пот, докато останалите ще спят поне още час до звънеца, слязали крадешком, минали по всички коридори и стигна голямата входна врата. Стиснал в си разрешителното за тренировка, аз започвам да се чувствам като първия и последния човек на този свят, и двете едновременно. Дано разбирате какво искам да кажа. Чувствам се като първия човек, защото, кажи речи, парцал нямам на гърба си, пращат ме по заледените полета само по фланелка и гъщета, а дори и първото копеле. Пуснато на земята посред зима, е успяло да си направи костюмче от листа или пълта от одран птеродактил. А пък аз нясвам, нямам с какво да се стопля, нямам даже за лък хляб с парче овча лой, а до закуската има няколко часа, през които трябва да тренирам. Тренират ме здравата за големите състезания, когато се довлича алпахерцози херцози и ледита, тези свински, суполивие морди, които не знаят колко прави две и две и щяха да ходят като смахнати, ако си нямаха роби да търчат край тях. Пристигат и речи ни държат. Накратко, само спортът ще да ни изведе на правия път. Щяло да ни се изпари желанието да пипаме ключалките на техните магазини или сейфове. Да отваряме с фуркетче газомерите им две. Като преманеем оттичане и скачане, за награда ни дават парче синя панделка и една чаша. Сякаш сме състезателни коне, само че нас не ни глезят като тях, там е работата. Седя си аз на входа, само по и фланелка, без коричка хляб стомаха и гледам светята, които е мразът изписал по земята. Какво си мислите, че това ми стига, за да ревна? Нищо подобно. Нимаш те ревна само за това, защото съм се почувствал като първия момък на земята. Та това е сто пъти по-добре, отколкото да те затворят в оная спалня с още 300 други. Виж, не е чак толкова сприятно да се почувстваш като последния човек на земята. А това става, щом си представя, че спящите 300 момчета са мъртви. Спят те така дълбоко, че аз решавам... Тези тиквеници се хвърлили сигурно топа през нощта и аз съм сам съменичък. Погледнали навън към храстите и замръзнаните вирове, започвам да усещам как все повече и повече се застудява, докато всичко, което мога да обхвана с поглед, Се покрие след, хиляди мири лед, червените ми ръце, цялата земя до съм небето, всяко късче суша и море. Боря се с това чувство, опитвам се да бъда първият човек. Става ми по-реко и напомпам ли се достатъчно. Аз се понасям през вратата навън и започвам тренировката. Намирам се в Есекс. Сигурно този борстъл е добър, така поне ми каза началникът, когато ме преведоха тук от Нотингъм. Желаем да ти вярваме, докато се намираш в това учреждение, говореше той, гледайки вестника със своите неработили, бели като лилия ръце, докато аз четях отгоре надолу големите букви. Дейли Телеграф, играеш ли честно с нас, и ние ще играем честно с теб. Ей Богу, кара те да мислиш, че предстои скучен тенисен матч. Изискваме упорита, добросъвестна подготовка, искаме добри спортисти, продължаваше той. И ако изпълниш тези две условия, бъди убеден, че и ние ще ти помогнем и ще те върнем на обществото като честен човек. Щях да се пръсна от смях, особено когато веднага след това сержантът излая на тримани, мирно, и ние се понесохме като смяна на гвардейски караул. Докато началникът си повтаряше, ние искаме да направиш той и ние искаме да направиш оной, аз се мъчек да видя къде са другите, ние, колко от тези типове са в стаята. Как не, знам ги, че са хиляди, но доколкото виждах, присъстваше само той. А иначе те наистина са хиляди, плъзнали по цялата разложена от сих страна, и с магазини, канцеларии, гари, коли, къщи, кръчми, праведниците, като тебе и тях. Настръхна ли да дебнат грешниците като мене и нас и готови да дръннат на ченгетата при първата ни грешна стъпка? Така ще бъде до края на света, честна дума, но аз не се отказвам от грешните стъпки, няма да се откажа, докато не хвърля топа. Ако праведниците се надяват, че могат да ме възпрат, само си губят времето. Те могат да ме изведат и на разстрел, да ме гръмнат със сто И това е единственият начин да възпрат мене и милионите други. Откакто съм тук, аз премислих много неща. Те могат да ни шпионират по цял ден, за да гледат вадим ли си хляба, работим ли добре, тренираме ли се, но не могат да проникнат с рентген в душите ни и да открият какво мислим. Задавах си какви ли не въпроси, премислих целия си досегашен живот. Обичам да си мисля. Приятно ми става. Това убива времето и прави Бор стал много по-малко страшен, отколкото го представяха момчетата от нашата улица. А най-хубавото е да тренираш на дълго разстояние, защото тогава си мислиш, колкото си щеш, и разбираш нещата по-добре, отколкото в леглото нощем. И освен, че се научих да размишлявам, аз ще стана един от най-добрите бегачи в борстъл. Мога да пробягам си мили по-добре от всеки, когато познавам, щом си внуша, че съм първият човек, пуснат на земята, и рано сутрин, когато и птиците не дръзват да запеят, изкоча светкавично през вратата право върху за трева аз започвам да си мисля, и това е нещо, което ми допада. Тичам опиянен по моя път, свръщам по пътеки и пътечки, без да съзнавам, че го правя, прескачам ручеи, без да ги забелязвам. крещя, добро утро на ранобудния дояч, без да го виждам. Колко е хубаво да бягаш на дълго разстояние, да си наоткрито сам със себе си, жива душа да няма, да не те ядосват, да не ти нареждат какво да свършиш. Как да разбиеш забутания магазин на съседната улица и да нахлуеш в него? Зная, че никога не съм бил толкова свободен, както през тези няколко часа, когато тренирам по пътеката между входните врати и онзи голобрат, том без дъб, където пътят свършва и аз заливам. Всичко наоколо е мъртво, но това не е страшно, защото е мъртво, преди да е живяло, не е умряло, след като е било живо. Така го разбирам аз. Знаете ли, в началото често съм вдървен от студ. Изобщо не усещам ръце, крака, тяло, приличам на дух, който не би почувствал земята под нозете си, ако не я съзираше от време на време в мъглата. Ако го описват в писмо до майките си, някои биха казали, че страдат до болка от студа, такива работи аз не пиша, защото зная, че след половин час ще ми стане топло. А когато стигна шосето и край автобусната спирка свия по пътеката между нивята, аз се нагорещявам като тумбеста печка и ставам весел като куче стенеке на опашката. Хубав е животът, решавам аз, ако не отстъпваш пред ченгетата и началниците на Борстъл и всичките уния, праведници, стъпи физиономии. Тяпе, тяпе, тяпе, Туп, туп, туп. Шляп, шляп, шляп, тичат краката ми по твърдата земя. Съсъсъсъсъ, съскат горите клонки на храстите, когато ги докосна с ръце и крака. Сега съм 17 годишен и когато ме пуснат от Борстъл, ако не избягам и не объркам нещата до тогава, те ще се опитат да ме тикнат в казармата. А има ли разлика между казармата и това място тук? Но не могат да ме минат, по му не дни. Виждал съм казармите край нашата къща и ако отпред нямаше разни войници с пушки, между техните високи зидове и това място тук разлика нямаше да има. Каква е ползата, че войниците се измъквали от дъжд на вятър, за да си пиенат по една малцова бира? Не излизам ли и аз три пъти седмично, за да тренирам, което е сто пъти по предпочитане, отколкото да се натряскаш? Когато ми съобщиха, че ще тренирам сам, без надзирател на велосипед, аз просто не повярвах. Твърдят, че заведението е прогресивно и модерно, но аз не се хващам на тези приказки. Чувал съм, че и този Борстъл е като всеки друг, развиката е само там, че мога да тичам самостоятелно. Каквото и да казват, Борстъл си остава Борстъл. Както и да е, в началото захленчих, че е премного да тичам 5 мили хем рано, хем на Но те започнаха да ме обещават. Че не е толкова страшно, а пък аз си го знаех през цялото време, нарекоха ме дори уначага и ме потупаха по гърба, когато се съгласих и заявих, че ще опитам да им спечеля купа с синя лента на кроса за дълго разстояние, общо английски. И сега, когато началникът обикаля, той ми говори така, както би говорил на собствения си кон, ако притежаваше такъв, който му печели със тезанията. Наред ли са работите, Смит? Пита той. Тъй вярно, сър. Отговарям аз. Той подръпва сивите си мустаци. Как върви тренировката? Реших да обикалям пистата и следобед, за да си поддържам формата, сър, казва му аз. На ополеното, шкембесто копеле му става приятно от това. Добра проява. Знам си, че ще ни спечелиш купата. Казва то. А пък аз ругая под носа си. На куков ден? Не, няма да им спечеля купата, макар че това изкуфяло копеле възлага всичките си надежди на мене. Но какво значение имат тези глупашки надежди, питам се аз. Туп-туп-туп, шляп-шляп-шляп, прескачам ручея и навлизам в гората, където е почти тъмно и занедените вейки жулят краката ми. Пет пари не давам за тези надежди. А за началника всичко това значи толкова, колкото за мен е да прегледам спортния вестник и да заложа на някоя състезателна кранта, която нито съм виждал, нито съм чувал, нито искам да знам нещо за нея. Ето колко знача за него. И аз нарочно ще загубя това състезание, защото не съм състезателен кон и ще оставя началникът да разбере цялата работа малко преди финиша, ако само не избягам преди състезанията. Бога ми, ще го направя. Аз съм жив човек, имам си мои мисли и мои тайни и душа прокълната, за които той не подозира и няма никога да заподозре, защото е тъп. Сигурно ще ми се и смеете, загъдето твърдя, че началникът е тъпо копеле, аз, който едва дръскам, за него който може да чете, да пише и да смята като професор. Но казвам самата истина. Той е тапъкът, а не аз, защото мога да прониквам в неговите подобни по-дълбоко, отколкото той в моите събратя. Ясно е, значи, и двамата гледаме да се надхитрим, но в края на краищата ще го надхитря аз и ще спечеля, дори и да пукна в дранголника на 82 години. Ще изживея много по-интересно и трескаво живота си от него. Предполагам, че е прочел хиляди книги, доколкото съм чувал, дори Бил написал няколко, но съм 100 на сто сигурен, толкова, колкото, че съм тук. Моите иероглифи струват един милион пъти повече от неговите дразкулки. Не ме е грижа какво мислят другите, такава е истината и не може да се опровергае. Когато разговаряме и аз го гледам право във елфебелската еморда, тогава разбирам, че аз съм жив, а той – мъртъв. Мъртъв е като пън. Ако пробяга 10 ярда, и ще рухне. А пък ако схване малко от това, което става в душата и сърцето ми, пак ще рухне, но от удивление. Но за сега мъртвите типове като него командват момчетата като мене и аз съм почти напълно сигурен, че така ще бъде винаги. И все пак, Бога ми, предпочитам да остана това, което съм, вечно гонен, вечно разбиващ будките за пакетче цигари или кутийка конфикюр, вместо да командвам другите и да съм жив труп. А може би, щом добиеш власт над хората, ти непременно умираш? Господи Боже, трябваше да пробягам няколко стотин мили, за да стигна до тази мъдрост. Не, бих могъл да я изрека по-рано, така, както и не бих могъл да измъкна от задния си джоб банкнота от милион лири. Но знаете ли, когато премисля, аз се убеждавам, че е точно така, така е било винаги и така ще си остане. И всеки път, когато началникът отвори вратата и каже, добро утро, момчета, аз се убеждавам още по-дълбоко в това. Докато тичам и гледам как парата на дъха ми седие във въздуха, сякаш цялото ми тяло е наводено с десетки димещи пори, аз си припомням отново кратката реч, която ни държа началникът при пристигането ми в борстал. За честността. Бъдете честни, една заран толкова много се смях, че закъснях с 10 минути от разписанието, за да ми мине болката в слабините. Началникът така се стресна от закъснението, че ме изпрати на лекар, за да ме видят на рентген и да чуят сърцето. Бъди честен. Все едно да ми баеш, бъди труп като мене и тогава не ще става нужда да напускаш разкошната почина, в която живееш, за да отиваш в борстал или в затвора. Бъди честен, лепни се за някоя тиха професийка с 6 лири седмично, и през цялата дълга тренировка аз все още не съм разбрал какво искаше да каже началникът с това, започва да ми става ясно. Но не ми е по вкуса. Защото след всичко, което премислих тук, разбирам, че това е само прибавка към останалото, което не се отнася до мене, такъв, какъвто съм си. Хората като началника не могат никога да схванат и това, че аз наистина съм честен, винаги съм бил и винаги ще си бъда. Звучи смешно, но е истина, само че аз разбирам честността по моему, а той по своему. Считам, че моята честност е единствената истинска честност на света, той пък мисли така за своята. Ето защо в тази проклета крепост с високи зидове и бодлива тел, дявол я знае къде, запират момчета като мен. Но ако имах власт, аз никога нямаше да се трепя и да строя подобно заведение, за да натикам вътре всичките ченгета, началници, мадами, дръскачи, офицери, членове на парламента, не. Щях да ги изправя пред някоя стена и да ги очистя, както и те са правили преди години с наши момчета, сигурно, без да разбират какво значи да си честен. Всевишният ми е свидетел, че и сега не го разбират и никога няма да го разберат. Изкарах почти 18 месеца в борстал, без да помисля за бягство. Да ви разказвам подробно как беше там, няма да мога, защото не съм силен по описанията, какво е зданието или колко столчета и решетъчни прозорци има тази стая. Няма да мога и да ви се оплача много-много, защото, нека ви кажа истината, в Борстъл съвсем не съм страдал. Точно така отговаряше и едно приятелче, когато го питаха тежка ли е службата във войската, съвсем не. Хранеха ме, даваха ми дрехи, някой друг ширинг, получавах сто пъти повече преди, когато се претрепвах от работа. Обикновено не ме караха да работя, най-много да ме изпратят два пъти седмично в бюрото за раздаване помощ на безработните, значи горе и аз казвам същото. В това отношение Борстъл не ме обиждал и понеже не мога да се оплача, няма и защо да ви описвам как ни хранеха, къде спяхме или как се отнасяха към нас. Но Борстъл ме оскърбява по друг начин. Не, не че той ме кара да се сърдя, аз съм си сърдит от рождение. В Борстъл разбрах с какво се опитват да ни заплашват. Те си имат разни начини, и като и в края на краищата, въже. Излиза примерно така, пипвам за гушата някого и му смъквам съкото, но ми го му отхръквам, защото той светкавично измъква нож, за да ме прободе като шопар, ако приближа като този нож е и самият борстъл, и затворът, и бесилката. Но видял веднъж ножа, ти започваш да се учиш на невъоръжена самоотбрана. Няма накъде, трябва да се научиш, защото в ръцете си никога няма да имаш нож като техния, макар че самоотбраната без нож е празна работа. Но все пак е защита, втурваш се към човека, бил той с нож или без нож, и гледаш да го спипаш едновременно за китката на едната и лакътя на другата ръка и да извиваш назад, докато пусне ножа. Разбирате сега, че изпращайки ме в Борстал, те ме заплашиха с нож и тогава аз узнах нещо, което не знаех преди, че между мене и тях се води война. Разбира се, бях чувал достатъчно за това, защото аз самият съм бил в поправителен дом, а пък и момчетата са ми разказвали сума работи за техните братя, прибрани в Борстал. Но сега всичко ми се струва детска игра. Гоненица, закачки с котенца, тупаница с боксерски ръкавици, езда на пони, понеже ми показаха ножа. Аз вече даже и да не открадна нищо до края на живота си, ще разпознавам своите врагове и ще зная какво значи война. Да хвърлят, колкото си щат, атомни бомби, съвсем не ме засяга, за мене това не е война и войнишки шинел няма да навличам. Друга война водя аз, нищо че я мислят за детска игра. Тяхната война е всъщност самоубийство, а тези, които тръгват да воюват и биват убити, трябва да се затварят за опит за самоубийство. Защото момчетата, които бързат да се явят доброволци или се оставят да ги мобилизират, усещат нещата точно така. Зная го, защото и аз често съм си мислял колко добре ще е да се убия сам. Струваше ми се, че ще е най-лесно, ако се моря за една кръвопролитна война, ще се явя доброволец и ще ме убият. Мина ми обаче, когато разбрах, че вече се намирам в положение на война, че съм бил роден по време на война и съм разъл под бойните тръби на древни войни, Едни повели атаката в Дортмуор. Други останали положили край Линкълн, трети подмамени от бурсталската ничия земя, това отеква погръмливо от швъбските бомби. Войните на правителството не са мои войни, аз нямам нищо общо с тях, засягаме само моята собствена война. Спомням си, когато бях на 14 години, излязох веднъж на разходка извън града с трима мои братовчеди. И тримата бяха мои връзници, и тримата се пръснаха по разни бурстали, а после по разни полкове, от които избягаха набързо, а сет не попаднаха в разни дранголници и доколкото зная, все още си са там. Но да си дойдем на думата. Тогава бяхме още в лапетии и ни се прииска да се измъкнем в гората, ей така, за разнообразие, да се чупим от чусетата, които през лятото вонят на сгорещен катран. Прескачахме огради и вървяхме косо през полята, по пътя свихме няколко зелени ябълки, продължихме, докато намиля пред нас се мярна гората. По улица Миньорска чухме, че зад една ограда разговаря с колежански гласове някаква тайфа. Покатерихме се по оградата и надникнахме през капините, гледаме, лапът си пикника, а той истинско обощение, кошници, бутилки, салфетки. Бяха седми на момци и девици, изпратени от емаметата и татковците на следобедна разходка. Пропълзяхме през оградата по корен като крокодили и ги заобиколихме, сетне се нахвърлихме върху им, разпиляхме огъня, Разпръснахме ги и задигнахме цялото ядене, след това хупнахме през черешовите градини. Та право в гората, а по петите ни някакъв чичко, който минавал, когато сме обискирвали пикника им. Успяхме да се измъкнем и си устроихме царски банкет, защото бяхме преманели от глад и бързахме да заръфаме тънките сандвичи с шунка и марули и семетановите сладки. А пък аз всеки миг от живота си се чувствам така, както сигурно са се чувствали у нези глупаци, преди да ги разпредушиним. Но на тях никога не им е минавало през ума, че станалото може да им се случи, както и началникът на този борстал, който дрънка за честност и за разни празни работи, никога нищичко не разбира. Аз разбрах веднъж за винаги обаче, че тежкият бутуш заплашва да смаже всеки приятен пикник, който, хлапашки, не винаги праведно, бих си устроил. Признавам, че понякога съм бил готов да разкажа всичко това на началника и да го предупредя, но когато го опознах, си промених решението. Или сам да си го установи, или да го опита като мене на собствената си гърбина. Не съм коравосърдечен, помагал съм на времето неколци на неколцина приятелчета спара, цигарки, лъгал съм заради тях, укривал съм ги у нас, когато са бягали, но подяволите, ако рискувам да вляза в карцера заради началника, съветите ми той не заслужава. А своята доброта зная за кого да пазя. Началникът няма да има никаква полза от моите съвети, ще се обърка повече, отколкото, ако не знае нищо, макар че, както ми се струва, точно това е и моето желание. Но сега за сега аз оставям нещата на техния ход, и това научих през последните години. Добре е, че за тези неща си мисля спокойно, иначе нямаше да смогна да ги записвам с облизения морив, който стискам в лапата си, и щях да зарежа всичко това още преди три седмици. Когато прехвърля половината от моя маршрут, зная къде е, защото оттам започвам да печеля време, спускайки се по стръмния, покрит с храст и бряг, по наклонената пътека, аз виждам, че след хапещия мраз на зазоряването по горите вейки на бука и явора започва да тече на гъсти капки слънчевата светлина. Но около все още няма жива душа, не се чува друг звук освен свиленето на някое пъстро от конюшнята на невидим котеч 3, и тогава ми идват най-разумните и най-безумните мисли. Началникът сигурно би получил удар, ако ме видеше как летя надолу край брега, мога и врат, и крак да щупя, но няма да го допусна, защото това е единственият риск, който поемам. И единственото дълбоко вълнение, което изпитвам, така, поритнал точно като луния от изгубения свят, който слушах веднъж по радиото, поритнал като скопен петел, изподръскан, готов да се пребие. Това е най-чудният миг, защото, докато летя надолу, главата ми е празна. Без мисъл, без слово, без образ. Аз съм опразнен, съвсем без съдържание, както преди да се родя, но няма да се пребия, зная го, защото нещо непонятно, дълбоко в мене, не иска да умра или да се нараня зле. Влупаво е да се размисляш така, защото се объркваш, но въпреки това, минали мястото, където се преполовява пътят, аз все пак затъвам в мислене. Тренировката на дълго разстояние Рано Заран ме кара да мисля, че всяко бягане е като живота, вярно, Някакъв маничък живот, но и той със своето страдание, щастие и всякакви случайности както истинския живот. Спомням си как след много тренировки аз реших, че не е много трудно да откриеш как ще завърши животът ти, що ме започнал добре. Но както обикновено и тук сбърках, най-напред ме спипаха ченгетата, после ме подведе моята собствена луда глава. Никога не мога да повярвам, че ще успея безнаказано да мина между къпките, все някога. Рано или късно, ми слагат крак, дори и тогава, когато, без да разбера, съм прехвърлил много от препятствията. Като хвърля поглед назад, ми се струва, че тогава старите дървета са закривали лица с клони и тайно са си подмигвали, а пък аз съм бръмчал надолу по пътя и нищичко не съм виждал. Втори. Не се упреквам, ако не беше онзи твой удар, нямаше да влезеш в борстал. Не, само набивам в тая моя глава на бегач че не беше честно щастието да ми изневери точно когато успях да подведа ченгетата, че нямам нищо общо с цялата работа. Беше есен, а нощта достатъчно мъглива, за да се пошляем по улиците с приятелчето Майк, вместо да седим залостени пред телевизора или в разкошните плюшени кресла на киното. Но цели 6 седмици аз не бях пипнал работа и не ме свърташе на едно място. Ще попитате защо съм мързелувал толкова с време, когато обикновено душата ми извиза от бачкане с фрезата. Вижте какво, татко умря от рак в гърлото, а майка ни събра чисти 500 от застраховката и помощта от завода, където беше работил. За тежката ви загуба, казаха от там или нещо в тоя дух. Обеден съм, а и майка ни сигурно е мислила така, че никоя жива душа не би се трогнала от пачка шумолещи синьо черни петаци 4, докато не хвърнат от ръката и кратко в касата на някой магазин, през чието тезгях продавачът дава замяна какви ли не чудеси. Штон пипна парата, майка ни заведе мене и петимата ми братя и сестри в града и ни накичи като кукли. Сет не купи широко екранен телевизор и нов килим, защото старият беше зелен от кръвта на умиращия татко и не можа да се изчисти, и натоварена с всякаква клюпачка и ново кожено палто, най-такси до къщи. А знаете ли, сигурно няма да ми повярвате, на ден чантата и кратко беше натъпкана с още почти 300 лири. Так как да работим при такова положение? Кретият стар татко не можа да се порадва, а само той беше страдал и умрял заради тази голяма пара. Вечери наред седяхме пред телевизора. В едната ръка сандвич с шунка, в другата, блокче шоколад, а между бутушите, бутилка лимонада, докато майка ни се търкаляше горе в новопоръчаното легло с някой красавец. Не бях виждал пощастлива фамилия от нашата през тези два месеца, докато имахме необходимите пари. Когато те се стопиха, аз много не се сепнах. Обикалях цял ден по улиците в търсене на работа, казвах така на майка ни, а всъщност се надявах да пипна от някъде други 500 лирички, за да текне отново сладкият живот, на който свикнахме, да текне и да не свършва никога. Удивително е колко лесно свикваш с друг вид живот. Най-напред рекламите по телевизора ни показаха, че не сме дори и сънували колко много неща могат да се купят на този свят. Когато сме надничали и с разните витрини, ние не сме успявали да зърнем всичко. Защото и без това не сме имали с какво да го купим. Телевизорът правеше всичките тези неща 20 пъти по хубави, отколкото сме си ги представили. Дори и рекламите в киното ни изглеждаха скучни и сиви, защото сега си гледахме частно, у дома. Преди зяпахме по витрините, но стоките не мърдаха, а сега можехме да ги оценим истински. Те подскачаха по екрана, лъщаха, а една бомбонена хубавица се втурваше по дире им. За да ги сграбчи с лакираните си ногти или да остави червилото си по тях, съвсем не приличаше на безнадежно тъпите реклами по стълбове и вестници. Тук проблясваха недоопаковани полуотворени пакети и консерви, караха те да мислиш, че още преди да си ги купил, трябва да ги доотвориш, все едно да зърнеш през някоя витрина празен магазин с незаключен сейф. Шефът мръднал на някъде за чашка чаец, без да помисли, че трябва да си пази парата. И филмчетата, които въртяха, бяха добри. Не можехме очи да откъснем от ченгетата, хукнали подир нашите хора, които мъкнеха еднодневки, натъпкани с пари. И все изглеждаше, че, аха аха, ще успеят да избягат, за да си похарчат имането преди края. Все се надявах, че така ще стане, Се ме сърбеше ръката да прасна екрана, мислех си, че е платнен, както в киното, а сетне да измъкна с един двоен Нелсън Ченгето, за да не търчи повече след момчето с еднодневката. Случваше се то да очисти и по няколко банкови чиновничета, но дори и тогава се надявах, че няма да го пипнат. Поточно, исках го от все сърце, защото другото би значело електрически стол, а не го пожелавам никому, независимо от това кой е, чел съм в една книжка, че електрическият стол съвсем не усмъртява веднага, а ти стърчиш на него, докато пламнеш като факла и гориш, докато умреш. Щом ченгетата хупнеха след тарикатите и ние им скоявахме чудесен номер с телевизора. Хе някое ченге си отвори плюволника, за да съобщи, че е хванал някое момче. И аз изключвах звука и наблюдавах как си криви устата, като златните рибки или, не, по-скоро като скумриите и лицаците, които обясняват с пантомима постъпките си. Толкова беше смешно, че цялата фамилия едва не припадаше от смях върху новичкия килим, който още не беше тръгнал към спалнята. Но най-хубаво беше да го направиш на някой тори пет, който ти разправя колко христимо ще е правителството му. Ако си дадеш гласа за тях, увисналите му ченета се тресат, разтварят се и произнасят нещо. Той приглажда с ръце му стъка си, попитва петълката на сакото, за да провери дали цветето му не е паднало, а пък ако прекъснеш изобщо звука, изключиш дори шепота му, тогава разбираш, че той сам не си вярва на приказките. Когато началникът на борстъл ми чете първото напътствие, аз така ясно си спомних номера с телевизора, че едва не се пръснах от потискан смях. Да, отръкахме се в телевизията и правехме такива фокуси из вълшебното съндъче, че майка ни започна да ни вика Телибойс. 6. Моето приятел, че го пуснаха под гаранция, защото било първият му удар. Вижни окото, първият, за който знаеха. И защото никога нямало да го направи, ако не съм го навивал аз, казаха, че съм бил за плаха за честните младежи като майк, този майк с ръце напъхани дълбоко в джобовете, за да е ясно, че пупната пара няма, скрюмнала глава. Сякаш търси петаци по земята, за да си напълни джобовете, със съдра на плетена блуза и коса, захлупила очите му. С неговия фасон, умирам от глад, можеш спокойно да изпросиш от всяка жена по някой ширинг. И още, че съм бил, мозъкът, на аферата, главният навивач на другите. Кълна се в Господа Бога, нищо подобно няма, защото що можах да скрия парата на онова място, ясно е значи, че няма мозък дори колкото един комар. А мене, штурка какъвто съм си, изпратиха в борстал, защото, нека говорим често, бил съм вече в поправителен дом, но мисля, че ако седна да разказвам, ще излезе същата скучна история. Все пак се радвах, че Майк се откачи, да но винаги му върви така, не като на мене, смахнатото копеле. И така, през оная мъглива нощ ние се откъснахме от телевизора и хлопнахме пътната врата зад гърба си. Понесохме се по нашия булевард като шлепове с развалени сирени които едва се мъкнат по реката, защото в тая убийствена ледена мъгла не можехме да разберем дори на къде са фасадите на сградите. Замръзнах до мозъка на костите си, в бъркотията при пазаруването майка ни не се сети да ми купи едно балтонче, а когато реших да и кратко напомня, кинтите бяха профукани. За да се стоплим, засвирихме, теди бой на пикник тръгва, а пък аз си обещах, че на всяка цена ще си купя палто. Майк ми каза, че и той мислял същото. Но щял да добави и чихт новички златни очила вместо онези телените рамки, които носеше от 100 години, бяха му ги дали от училищната болница. В началото Майк не схвана, че има мъгла, а всеки път, когато го дръпвах от някой електрически стълб или някоя кола, той сваряше и избърсваше очилата си. Когато видя обаче, че лампите на Алфетънското шосе се пулят като очите на оптопод, той пъхна очилата в джоба си и не ги постави, докато не осъществихме онзи удар. От двама ни заедно и две петачета не можеше да събереш, а макар че не бяхме гладни, когато минавахме край лавките, където пържат риба и чипс, ужасно ни се приискваше да имаме малко пари, защото вдъхвахме фините миризми на сол, отсети пържещо се олио, и устата ни се наниваха. Няма защо да крия от вас, прекусихме града, очите щяха да ни изкучат от гледане, да не открием някое загубено портфейлче или часовник, а по прозорците и вратите на къщи и магазини. Нещо достойно и лесно за свиване. Не разговаряхме, но аз и знаех, че и двамата мислим едно и също. Не разбрах друго, и както съм сигурен, че аз съм аз, така съм сигурен, че никога няма да го разбера, кой прав от нас, копелета едни. дни, втренчи зъркелите си в двора на хлебарницата. Нямащо, лесно е да се каже, че съм бил аз, но истината е, че и до сега не зная майк ли беше или не, спомням си, че видях отворения прозорец. Едва след като той ме ръгна в ребрата и посочи на татък. Виждаш ли? Проговори Майк. Да, уверих го аз. Да се намъкваме. Азида. Прошепна той, като го оглеждаше. Подстави Рамо. Изхриптях аз. Майк гледаше вече нагоре. Ще стигнеш ли? За първи път проявяваше признаци на живот. Остави на мене. Бях вече готов. От твоите жилави плещи мога всичко да стигна. Сравнен с мене, Майк беше същинско кутре, но под оплесканата вълнена блуза, изплетена от шахматни квадрати, се криеха стоманени мускули. Ако го гледаш как върви по улицата, с училца и ръце в джобовете, няма да повярваш, че може муха да смачка. Но аз никога не съм пожелавал да се бия срещу него, защото той е от ония, които мълчат по цели седмици, закове се пред телевизора, че чете обойско романче или просто спи и изведнъж пръс. Едва не убие някого. И то за нищо и никакво, или го изпреварили в надпрепускането за последния съботен брой на футбол пост, прередили го на автобусната спирка или го блъснали. Когато посред бял ден фантазирал нещо за куклата, която живее до тях. Видях как се нахвърли веднъж на едно момче само защото го погледнало някакси по-особено, а после излезе, че то било късогледо. Но никой не знаеше това, понеже току-що се бяха преместили на нашата улица. Друг път такива неща изобщо не го трогваха. Предполагам, че се се приятелих с Майк само защото и аз самият обелвам дума месеци наред. Майк вдигна ръцете си, сякаш го заплашиха с пистолет и застана пред стената като за разстрел. Покатерих се по него като по стълба или стреме, а той стои, извърнал из панатите си глани така, че заставам отгоре им като кола на подвижен крик и нито дишането му се чува, нито с че трепва. Във всеки случай и аз не си губех времето, при изкачването бях захапал сакото си, сега го метнах на зида, на с късчета стъкло, на това място върховете им бяха позатъпени от времето и случайно попаднали камъни, сетне, без да усетя как, се сълзувах отгоре, възседнал стената. Прехвърлих се веднага и когато тупнах на земята, усетих, че краката ми се забиват чак до гръцмуля. Излезе една шумотерица, сякаш се приземих с парашут. Едно приятелче ми е казвало, че скачането с парашут е като скачане от стена, висока 12 фута, също като оная. Събрах си чарковете и отворих портата, за да влезе Майк, той продължаваше да се хири и да проявява признаци на живот, защото най-трудната част от работата беше вече извършена. Дойдох, разбих и влязох, 7. както се пее в онова дълбокомислено шлагерче от Борстал. Както обикновено, аз за нищо не мислех, защото бях заед, така е винаги. Когато отмъквам тръби, се чанти, разбивам брави, задигам резета, напрягам клющарите си ръце и предългите си крака, за да предвижа работата, и просто нищо не усещам, дали белодробието ми пуфти, дали зяпам или стискам ченета, умирам ли от глад, чеша ли се като кръстав или бълвам най-мръсните благослови и сред мъгливата нощ. А щом като в главата ми е пълен мрак, как мога да се изкривя душата и да твърдя, че мисля. Когато преценявам как най-лесно да отворя някой прозорец или да разбия някоя порта, мога ли да мисля или дори да се сещам за нещо друго. Това е то, което не успя да разбере они очила тип Стефтера и бялата манта, който дни наред ме разпитваше в борстал. Тогава не успях да му го обясня както сега, когато го пиша, но дори и да бях успял, той пак нямаше да схване, той аз сам себе си не мога да разбера в такъв момент, макар че много се старая. И значи, преди да си дам сметка къде се намирам, аз бях вече в хлебарницата. Седя и наблюдавам каква прави Майк, драсна клечка Кибрид. Видя къде е касата с парата и я понесе, вкопчил в нея и двете си лапи така, сякаше и сега ще я сплеска. Квадратната му, подстригана като таралеж глава се усмихнала, и той усмивчица един път, по поръчка, за 50 шилинга. Бягай! Внезапно проговори той и раздрънка касата. Да се чупим! Може още да има, отвръщам аз и измъквам разните чекмеджета на бюрото. Няма. Каза Майк, сякаш познаваше играта от 20 години. Всичко е тук. И потупва любовно металната кутия. Само тук. Измъкнах още няколко чекмеджета, пълни са сметки, дефтери и писма. Откъде пък знаеш, влупако объркан. Той се втурна покрай мене като бик към порта. Тайна, знам. Така или иначе, трябваше да сме заедно и да работим заедно. Зърнах една новичка пишеща машина, бомбон ви казвам, но си знаех, че много лесно ги откриват. Затова и кратко изпратих въздушна целувка и излязох подир него. Покротко. Казвам аз и притварям вратата, нямаме бърза работа. В никакъв случай. Отговарям и през рамо той. Месеци наред ще си пръскаме имането. Прошепнах аз, когато прекусявахме двора. «Само внимавай да не скръцне външната врата, иначе токовиш, ченгетата дотичали. Ти мен защо ли ме вземаш, бе?» Отвърна той и така и с вратата, че цялата улица го чу. Не зная какво му беше на Майк, но аз започнах тогава да мисля как ли ще минем безопасно по всички улици с касата под половера ми. Защото Майк ми я връчи веднага, щом се озувахме на главната улица, което значи, че и той се бе размислил. Излиза, че не можеш да загрееш какво става в другия... Докато сам не започнеш да мислиш за същото, но не може да се каже, че измислих нещо умно, такъв страх ме налегна само като си представих, че някой ченге ще запита на къде съм се понесъл с таябуца в шкембето, така се вледених. Тай с нагорещен поялник не би могъл да ме размразиш. Какво е това? Щеше да запита той и аз щях да кажа. Оток. Какво имате предвид с този оток, мили момко? Би продължил той по системата на ченгетата. Аз щях да се разкашлям и затърча така, сякаш болката изгризва червата ми, и да подбеля очи като умиращ на път за болницата. А Майк щеше да ме подкрепя под ръка, сякаш е най-безценният ми приятел. Рак, щях да пусна бомбичката на господин Ченгев и да пораздвижа ръждясалия му мозък. На твоите години, щях да изрева отново, за да схване, че само мръсно попеле като него може да ме задържа в това състояние. Знаех си, че нищо няма да излезе. Но все пак бих добавил, наследствен рак. Татко умря миналия месец от него, а пък аз, доколкото разбирам от медицина, ще умра и дощия. Тъца, тъца, корема ли го удари? Не, в гърлото. Но при мен улучи стомаха. И отново стенание и кашлица. Слушай, не може да се е емуташ така, щом си заразен от рак. Мястото ти е в болницата. Тогава бих кипнал. Тък му натам съм тръгнал ако ме пуснете да мина и спрете да разпитвате. Нали, Майк? Майк ще ме подкрепя с неясно брухтене. И Ченгето веднага ще каже, учтиво и фино, че приемната на болницата затваря в 12, за това ще е май по-добре да телефонира за някое таксе. Ако сме съгласни, на драго сърце ще ни услужи, даже ще плати. Обеждаваме го да не се тревожи, ще се оправим по най-касия път до болницата, уверяваме го, че е добро момче, нищо от това че Ченге. Но щом свием за тъгала, неговата голяма глава, серийно производство, започва да схваща, че ние вървим в посока обратна на болницата. Повиквани. И тогава хукваме. Да, на тези штороти и мислене ли им викате? В моята стая майко твори, че касичката с чук и длето и преди да разберем какво става, на всеки от нас се паднаха по 78 лири, 15 шилинга и 4,5 и пени. Наредихме ги на неглото ми като коледно огощение, кейк и бисквити с сметана, салата и сандвичи, торти с конфитюр и блокчета шоколад. Поделихме всичко, поделихме го поравно, защото и двамата държим за равно плащане при равен труд, така беше и между татко и неговите другари, чак до края, когато вече душа не му остана. Мислех си, колко е хубаво, че такива типове като оня загубен хлебър не си трупат парата в някои от големите банки с мраморни фасади, штръкнали по всеки ъгъл на града. Как ни провървя, че е нямал доверие в тях, независимо от това, че са построени от милиони тонове бетон и железни решетки, че имат стоманени сейфове и че стотици ченгета не сварят своите изполени, сини зъркели от тях? Колко сърце раздирателно беше, че нашият хлебар не е считал касите за старомодни и не е правил модерни фасони като другите търговчета, които ходят по банките. Къде ти работа тогава за такива честни, порядъчни, трудолюбиви и съзнателни момчета като Майк и мене? Ще помислите, пък и всеки човек с грам фантазия би предположил това, което и аз мислех тогава, пипахме безпогрешно, хлебарницата беше поне на миля отдалечена от къщи. Жива душа не ни мярна и понеже имаше мъгла и ние работихме по същество не повече от 5 минути, това значеше, че ченгетата никога не ще открият следите ни. Не познахте обаче и аз не познах и никой, независимо от това колко му е фантазията, не би познал какво стана. Дума да няма, Майки и аз не се впуснахме в харчене, защото хората веднага биха усетили, че сме свили чужда стока. Не е за разправяне, но дори и на улица като нашата хората винаги са готови да свършат някоя и друга услуга на ченгетата. И аз все не разбирам защо го правят. А по света са се навадили такива подлеци, че ако имат само две пени повече от тебе и ги дострашее да не им ги свиеш, са готови да те вкарат в дранголника просто за това, че си измъкнал тръба от някой клозет, който отгоре на всичко може и да не е техният, правят го и така. Да не би да стигнеш до двата ин вроша. Ние си се спотайвахме, за да не схване някой колко сме богати. Не правехме нищо от този род, да слезем в града и да се върнем из докараних новиновенички костюми, както подобава на всеки теди бой, с комплект джазови барабани, така направи едно приятелче, което преди 6 месеца бе проверило основно касата на една фабрика. Не, ние отделихме дребосъка. Подредихме в пачки банкнотите и ги натикахме във водосточната тръба на задния двор. Никой не би се сетил да надникне там, казах аз на майк. Нека си отлежат една-две седмици, а после ще теглин полира на неделя, докато ги изхарчим. Може да сме крадливи копелета, но отдавна не миришем на мляко. След няколко дни на вратата ни почука един цивилен шишко и попита за мене. Аз все още си лежах, беше 11 часа, но когато чух, че майка ни ме вика, Трябваше да се измъкне изпод приятните завивки. Един човек те търси, каза ми тя, шавай, защото ще си тръгне. Чувах, че го държи на задния вход, дрънка му там за времето, колко било хубаво, но както от сутринта замирисало на дъжд, а онзи не отговаря, отсича само с едно грубо, да или не. Аз се оплетох в панталоните, чудейки се защо ли ми е дошъл, знаех вече, че е Ченге, защото в нашата фамилия, един човек те търси, значи винаги това. Нямах представа дали по същото време някой друг не е отишъл уе майкови, но го допусках, та да нали 150 лири бяха натъпкани във водосточната тръба до задния вход. Само на десетина инча от обувката на цивилното Ченге. Майка ни продължаваше да му дрънка и мислеше, че така ми прави услуга, а пък аз се молех на дядо Господ да го покани вътре. Въпреки че после осъзнах колко по-подозрително е това, Ченгетата си знаят, и сенките им не търпим. Та да почнем ли с поклоните, те наострят уши и захващат да душат. Майка ни не е вчерашна, мислех си аз, трополейки надолу по разнебитените стълби. Познах си го аз, от борстал е Бернард с тази капелка, Роналд с тези гумени чизми в приюта се труди, а този е Пит, докаран с връзка и шлифер шикарен, той съди условно и бута в тюрмето. Това шлагерче го измайстори един нов приятел от борстал. са чини, го така, самодейно, и аз бих ви го предал от край до край, но то си отделна работа и няма нищо общо с тези история. Таза ченгето ми беше думата, в неговите джобове цял живот не бе имало, толкова с пара, колкото бяхме натъпкали в търбуха на водосточната тръба. В лицето приличаше на Хитлер, удрал му кожата, чак и мостаците му штръкнали като бояджийска четка, само че беше най-малко 6 фута висок. Но и аз се понадигнах, за да го гледам право в неграмотните сини очи, така правя с всяко ченге. Тогава започна да ме разпитва. А майка ни се обади зад него. Той вече трети месец не се отлепя от телевизора, приятелче, не го намесвай в твоите работи. Не е зле да се огледаш за други, иначе напразно лапаш за платата, която излиза пак от моя джоб, с тия данъци и удръжки. Да пукнеш от смях, защото доколкото знаех, майка ни никога нищо не бе плащала, а се надявам, че и никога няма да го стори. Слушай, ти нали знаеш къде се намира Папло Икстрит? Запита ченгето, без да обръща внимание на майка ни. Не се ли отделя от Алфретънското шосе? Запитах услужливо и ведро аз. Знаеш, че е някъде по средата, вляво, там има една хлебарница, нали? Да не е оная е до кръчмата. Поисках да се осведомя аз. Той ми отвърна остро. По дяволите, нищо подобно. Ченгетата кипват винаги много лесно, но полза никаква. Тогава не я знам, спасявам се с нахалство аз. Той стърже монотомно с огромната си обувка по прага. Къде беше миналия петък вечерта? Хайде пак на ринга, само че това беше по-лошо от истински боксов матч. Не беше приятно, че това, Ченге се опитва да ме обвини в нещо, без да е сигурен във виновността ми. Да не съм ходил аз в оная хлебарница, за която споменахте. Или съм бил, може би в съседната кръчма. Ако не ми отговориш направо, ще ти тупнат пет годинки в борстал, отвърна той и разкопча лифера си. Макар че вън беше студено. Бях се лепнал за телевизора, както ви каза мама, заявих непоколебимо аз. Но той продължи с идиотските си въпроси. С телевизор ли се снабдихте? С тези ефтини номера не можеш хвана и две годишно хлапе, та мен ли? И аз му отвърнах. Защо, да не е паднала антената? Няма ли да благоволите да заповядате и видите телевизора ни? Станах му още по-противен. Ние знаем, че миналия петък не си слушал телевизора. Знаеш го и ти, нали? Може и да не съм го слушал, защото понякога изключваме звука, ей така, засмях, но положително го гледах, чувах майка ни да се кикоти в кухнята и се надявах, че и майката на майк се държи така. Ако ченгетата са споходили и него, ние знаем, че не си бил вкъщи, каза той и започна отново да се самонавива. Те винаги казват, ние, ние и никога, аз, аз, сякаш се чувстват по-смели и по-справедливи, когато доказват. Че съм много срещу един. Имам свидетели, говоря му аз, мама, един, нейният приятел, втори. Малко ли са. Мога да ви намеря още една дозина, ако щете и дозина плюс едно осем, щом става дума, че някакъв хлебар бил ограбен. Не обичам лъжите, продължава си той, без да проумее хлебарската дозина. Откъде изобщо изкупават тези ченгета? Искам да зная само едно, къде си скрил парите. Не се шашвай. Повтарях си аз. Не се шашвай, чувах как майка ни подрежда чаши и чинии и слага на печката тигана, за да пържи бекон. Отдръпнах се и го поканих да влезе, сякаш бях лакей в ливрея. Влезте и претърсете къщата. Само ако имате разрешително за това. Слушай, младеж, показа си истинския образ той, мръсен хулиган, копеле, което се врена навсякъде. Престани да ми се перчиш, защото ако те дръпнем в участъка... Ще те обработим добре и ще ти понасиним очите. Знаех, че не се шегува, защото бях слушал за всичките им трикове. И мечтаех за онзи ден, когато той и неговите побратини ще получават ритници и синини, кой знае, може пък и да се случи, и то по-скоро. Отколкото си мислим, кажи къде са парите и аз ще те пусна условно. Какви пари? Запитах го аз, защото тая песен ми беше вече позната. Знаеш какви? Приличам ли на човек, който знае нещо за някакви пари. Рекох аз и пъхнах юмрук в една от дубките на продраната сириза. Отлично знаеш, че говоря за откраднатите пари, отвърна той. Няма да ме подведеш, затова не се опитвай. Три шилинга и 8 и половина пени ли бяха? Запитах аз. Крадливо малко копеле. Ще те научим как се крадат чужди пари. Извърнах глава и извиках. Мамо. Я телефонирай на адвоката ми. Много умен се пишеш, каза ми доста нелюбезно Ченгето. Но няма да престанем, докато не разкрием всичко. Слушайте, изплаках аз, сякаш след миг щях да се задуша от ридания, за където ме оскърбява толкова. Много ми е приятно, че си разговаряме, забавлявам се дори, но ми се ще да ми обясните за какво всъщност става дума, защото, честна дума, кълна се, аз току-що станах от леглото. А вие стоите пред вратата и ме обговаряте че съм откраднал цяла турба пари, пари, за които нищо не зная. Той подскочи, сякаш ме без пипъл, макар че не разбрах защо или пък си помисли така. Кой каза нещо за пари? Аз не. Какво те кара да бъркаш парите в нашия мил разговор? Вие. Отвърнах аз и реших, че сега ще побеснея и отченето му ще закапят лиги. Както на всички полицаи, така и на вас непрекъснато пари ви се въртят из главата. И хлебарници. Лицето му се изкриви. Искам да ми отговориш само на това, къде са парите. Но и на мен ми дойде до гуша. Готов съм да сключим сделка. Лицето му светна като сигнална лампа, сигурно реши, че е попаднал на следа. Каква сделка? И аз му обясних. Ще ви предам всичките си пари, един ширинк и четири и половина пени, ако престанете с тези инквизиции и на остарите да закуся? Честно слово, загивам от глад. Не съм хапвал от вчера. Чувате ли как ми куркат червата? Челюстта му овисна, но той продължи да ме обработва още половин час. Обикновена проверка, както казват по филмите. Но знаех, че по точки бях спечелил аз. най сетне ченгето си тръгна, но дойде отново над вечер, за да претърси къщата. Изчупен грош не намери. Отново ме разпита и аз отново му отвърнах само с лъжи, лъжи и лъжи, защото така мога да карам до припадък, и то без да ми трепне окото. Урики против мене нямаше, това знаехме и двамата, иначе отдавна да ме бяха насъдили в участъка. Но той продължаваше да чувърка, нали бях лежал вече в поправителния, и то по една работа, за която трябваше да прескачам чуж зид. И Майк смяха през същата воденица, защото всички квартални ченгета знаеха, че е най-верният ми другар. Вечерта се видях с Майк, бяхме във всекидневната, затурихме лампата, изключихме телевизора. Майк се разположи в люлещия се стол. Аз се проснах на кошетката, седяхме и си пъвкахме пакет, ултс. Заключихме вратата, спуснахме завесите и започнахме съвещание по въпроса за парата, натъпкана във водосточната тръба. Майк считаше, че трябва да ги измъкнем и да се чупим към скенс или криторпс и да си поживеем като лордове, да найемем една крайбрежна вила и най-сетне да си погуляем, както ние си знаем, докато ни пипнат. Слушай, глупчо проклети. Казах аз. Изобщо няма да успеят да ни спипат, а забавлението ни е сигурно, само че се отлага за по-късно. Толкова бяхме хитри, че дори и на кино не ходехме, въпреки че все натам ни дърпаше. Назаранта същата Хитлерова е мор да ме разпита отново. Този път с още едно ченге. Дойдоха и на другия ден, много се е мъчиха да измъкнат нещо от мене, но аз не отстъпих нито инч. Това на хвалба прилича, но онзи си намери майстора защото аз никога не се поддавам при разпит, колкото и дълго да трае той. Претърсиха и къщата на два пъти, започнах да мисля, че са открили някаква следа, но сега виждам, че не е било така, просто безплатно са ми разигравали и този театър. Обърнаха къщата наопаки, изтърсиха я като стар чорап, тършуваха от тавана до дюшемето, от предния до задния вход, но, разбира се, нищо не откриха. Едното ченге даже си напъха главата в камината на официалната ни стая, която не бе чистена и палена от години и е измъкна от там маскиран като Ела Джолсън, та трябваше да се плакне на кухненската мивка. Те се въртяха безцелно край огромния фикус. Дар от баба ни за майка ни, вдигнаха го от масата, за да видят какво има под покривката. Сетне отместиха масата, за да огледат дъските на пода и на тези тъпи. Невежи копелета с големи глави и презумна им мина да изсипят пръста от саксията. Щяха да открият смачканата каса, заровена през нощта, когато свършихме оная работа. Сега се сетих, тя сигурно е още в сексията и майка ни се чуди защо зеленчукът и кратко не расте, както се полага. Как ли пък ще стане това чудо, когато около корените се е заплело онова дебело, черно тенеке? Последния път, когато се почука на вратата, беше през една дъждовна утрин, към 9 без 5, аз се търкалях още сънен в легълцето. Този ден майка ни бе отишла на работа и аз извиках да почакат малко, а след това се смъкнах, за да видя кой е. Беше моето ченге, висок като върлина и прогизнал от дъжда. За първи път в живота си бях проклет към някого и сега съжалявам за това, не го поканих да влезе на Саушина, но то беше, защото исках да пипне двойна пневмония и да свърши. Предполагам, че ако поискаше, той би могъл да ме отмести и да влезе, но може би си е свикнал да разпитва от прага и не е пожелал да променя нарика си, въпреки че валеше. За проклетията си съжалявам не от някаква глупава добродетел а защото точно тогава тази моя проклетия се обърна срещу самия мене. Трябваше да го приема като роден брат, погото не съм виждал от 20 години, да го завлека вътре на чаша чай и цигара, да му разкажа филма, който не бях гледал предната вечер. Да разпитам как се чувства жена му след операцията и дали преди нея са и кратко обръснали добре му стаците, и най-сетне да го отпратя щастлив и сит през парадната порта. Няма да го каня, виках си аз тогава, нека да видим какво е измислил сега. Стоеше в страни на Прага, или защото там въреше по-малко, или защото искаше да ми се любова от друга гледна точка, беше му доскучало да дебне все по един и същ начин лицето на едно момче, което лъжеше, без да трепне. Познали са те, каза той отърсвайки дъждовните капки от мустъка си. Една жена те видяла вчера с приятеля ти и се кълне във всички светии, че точно вие сте влезли в хлебарницата. Сигурен бях, че все още ми хвърля въдицата, защото предния ден не се бях виждал с майк. Но все пак направих нещастна на Която и да е, тя клевети невинни хора, защото единствената хлебарница, в която съм стъпвал напоследък, е тази на нашата улица. Мама ме изпрати да взема на кредит малко хляб. Онзи не се хвана. Та сега искам да чуя къде са парите, каза той, сякаш изобщо не му бях отговарял. Мисля, че мама ги прибра тази сутрин, когато тръгна на работа, за да пие чай в бюфета. Дъждът се лееше така проливно, че аз и помислих дали няма да го отнесе на някъде, ако не влезе вътре. Но това съвсем не ме тревожеше, затова продължих. Спомням си, че с нощи пуснах парите във възичката над телевизора, цял ширинг и три пени, скрих ги за днешния пакет цигари и едва не припаднах, когато открих, че са изчезнали. Разчитах, че ще изкарам днес с тях, защото моето мнение е, живот без вас не е живот. Вие как мислите? Свикнах му вече и започна да ми става весело, съзнавах, че това ще е последният вързоп лъжи, защото издържах ли сега, ченгето бубеше губеше играта. След няколко седмици Майк и аз щяхме да сме вече по крайбрежието и да започне големият живот, и футбол да ритаме, и кукли да си намерим, и то кукли с широка душа, колкото имат, толкова да дават. В такова време не върви да събираш васове по улицата, продължих аз, защото се разкапват от водата. Дума да няма, можеш да ги подсушиш край огъня, но, общо взето, не е вече онзи вкус, който си знаем. Как ги разваля този дъжд, та чак ми иде да ругая, от тютюн ги прави на кълца на шума, а пък вкус никакъв. По едно време започнах да си блъскам празната глава за ли я е стара полицейска хрътка не ме пораздруса и не викна, че няма време да слуша всичко това. Но он изобщо вече не гледаше към мен и в миг всичките ми мечти за скенс станаха на пух и прах. Когато видях къде се е втренчил, аз едва не потънах в дън земя. Ченгето гледаше в един петак, един разкошен петак, а пък аз продължавах да си дрънкам. Важното е да пушиш истински тютюн, защото той винаги е по-добър от онези намокрени отпадъци, които събираш под дъжда и после сушиш. Ясно ми е какво ти е на душата, когато не можеш да намериш пари за пакече, а шилинг и три пени си остават ширинг и три пени за всяка кесия. Дума да няма, че ако открия нещо в повече, Веднага ви дрънвам един телефон, за да ви кажа къде да го намерите. Помислих, че ще получа удар, водата изтласка от водосточната тръба още три зеленки, после все нови и нови. Най-напред те излизаха гладички, после вятърът и дъждът подвиваха крайчетата им и мите сякаш оживяваха и се стремяха назад към сухата, за къта на тръба, да се скрият на завет от ужасното време. И нямате представа как горещо желаях да го сторят. Старата хитлерова е морда просто не знаеше какво да направи, все още се звереше, а пък аз реших, че е по-добре да продължа да дърдоря, макар че вече разбирах колко малко ми помага това. Няма какво да спорим, снабдяването с пара не е лека работа, Ширингите не се откриват токута и поседалките в автобусите или кофите за смет. С нощи дори и в леглото си не открих нищо подобно, защото веднага бих разбрал, нали? Не може да се спи върху тях. Защото винаги са твърди и изобщо когато са нови. Много време трябваше на нашия Хитлер, бой 9, за да схване какво става. Парите се пръскаха по двора, подсилени с още един, трети цвят на банкнотите по 10 шилинга. И тогава ръката му се стовари тежко върху рамото ми. Трети. Облещеният, шкембест, началник каза на облещения, шкембест, член на парламента, седнал до своята облещена шкембеста законна мадама. Че аз съм единствената му надежда борстъл да получи купата с синя лента на кроса за дълго разстояние, общо английски. Единствената му надежда бях аз и това ме накара да се разсмея в душата си, но не казах и дума пред облещеното, шкембестокопеле, с която да подхраня надеждата му. Но аз и знаех, че началникът тълкува по своему моето мълчание, той виждаше вече купата на полицата в своя кабинет между другите пресенясали трофеи. Излезе ли си, може да стане професионален бегач? Каза той и когато го чух със собствените си уши, осъзнах, че това е възможно, да тичам за пари, да търча за заплата. На парче да ми плащат, да започна с шилинг за всяко вдишване, постепенно да кача до цяла гвинея едно нула за всяка глътка въздух и на 32 години да стигна до пенсия по старост заради дънтелените дробове. Раздутото сърце и краката, станали като фасул напръти от разширените вени. Но бих имал жена, кола. Моят сиферблът ще се усмихва от вестниците и една изумителна секретарка ще отговаря на купищата писма от разни кукли, готови да ме глътнат, като ме срещнат на път за Уолуард. Откъдето ще купувам нощетата си за бръснене и ще вземам чая си. Заслужаваше си човек да помисли за това, а началникът разбра, че ме накара да се замисля и заговори. Сякаш непременно трябваше да се посъветва с мене. Та как ти се струва това, Смит, момчето ми? Шкембестите втренчиха ред облещ Мътни очи в мен, като паст на златни рибки заинаха ретоста и показаха златните си зъби, и аз им отговорих така, както им се искаше, а коза си скрих за по-късно. Много би ми допаднало, сър, юначага. Добър отговор. Правилно отношение. Отлично. Виж какво, каза началникът, спечели ни днес тази купа и аз ще направя за тебе всичко, което е по силите ми. Ще ти обезпеча такава тренировка че ще надминеш всеки бегач от свободния свят. Видях се как тичам и надбягвам състезателите по целия свят, оставям ги зад себе си и продължавам съвсем сам по една безбрежна, мочурлива земя, достигам невероятна скорост. Летя между обладени от времето каменни късове, между китки тръстика и изведнъж, къх, къх, профучават куршуми, побързи и кратко от най-бързия бегач. Стреля една полицейска пушка, потурена в дърветата, улучваме и пръсва гърлото ми, макар че тичам така прекрасно. И аз се свличам на земята. Шкембестите очакваха да добавя още нещо, затова казах. Благодаря ви, сър. Пуснаха ме, изтичах надолу по стъпалата на трибуната и оттам направо на пистата, защото Великият Крос започваше вече и двама състезатели от Гън чакаха. Залепнали на стартовата линия като двойка бели кенгуру, готови да се втурнат напред. Стадионът представляваше великолепно зрелище, навсякъде просторни палатки за сервиране на чай, развети знамена, места, запазени за семействата ни, но не заети, защото нашите майки и бащи нямат представа какво значи откриване на състезания, момчета, които пробягваха в момента Стотеярда, лордове и редита, които сновяха от ложа в ложа, духовата музика на бурсталските момчета, облечени в сини униформи, а горе по трибуните, Кафявите куртки на хъкнелци, сивите половери на нашите и ганторци с навити ръкави на ризите. Сините небеса бяха облени със слънчево сияние, денят беше прекрасен и величествената гледка ми напомняше сцени от Айван Хоу» филм, който ни прожектираха преди няколко дни. Хайде, Смит, ми каза треньорът Роуч, няма да закъсняваме за решаващото състезание, нали? Макар че и да закъснееш, ти пак ще се откъснеш, обзалагам се. Отговориха му с Рев и вой. Но аз не им обърнах внимание и застанах между гънторпеца и един от асовете на Елшем. приклекнах зад старта и откъснах няколко стръка трева, за да си смуча по пътя. Ето и голямото състезание, в чест на унези, които ни наблюдават от главната трибуна под развятия национален флаг, дълбоочакваното състезание на началника. Той и цялата му облещена шайка сигурно се суетят сега да залагат на мене, и все на едро, едно към сто, не, изпразват до дън от джобовете си. Залагат рентите си за цели 5 години напред, и колкото повече залагат, толкова пощастлив ще бъда. Защото им бях подготвил сигурното рухване на великата иллюзия, която си бяха създали, подготвил го бях и щях да се смея при това чак до задушаване. Коленете ми се притискаха в земята, чувствах хладината и кратко, а с крайчеца на окото си видях, че Роуч вдига ръка. Ганторпецът тръпна преди сигнала, някой подръни с приветствения си вик, момчето от Медуей се наклони напред. Раздаде се изстрел и кратко аз полетях. Обиколихме веднъж пистата и сетне потичахме около половин миля по брястовата алея, приветствани непрекъснато с Ора, струва ми се, че когато излязохме от портата и продължихме по пътя, водех аз, но не проверих, защото ни беше все едно. Пробегът от пет мили бе очертан със знаци от вар, които белееха по градите на портите, по стволовете на дърветата, при прелези и по камъни. На всяка половин миля имаше по едно момче с бутилка вода и превързочен пакет за онзи, който се удари или припадне. След първата миля аз бях втори, и то без усилие, ако искате да научите някои тайни за бягането, запомнете, че никога не бива да бързате, но ако забързате, никога не позволявайте на другите да го разберат. Можеш винаги да преодолееш едно състезание на дълго разстояние, без другите и да подушат дори, че се напрягаш. Когато свикнеш да изразходваш по този начин силите си и надминеш двама или трима, накрая се откъсваш така главоломно, че засенчваш всички, защото до тогава не си правил усилие и си се пестил. Аз тичах с постоянен, равномерен ритъм, така уравновесен, че скоро забравих самото тичане, почти не чувствах как се вдигат и спущат краката ми, как ръцете ми се движат напред и назад. Дробовете ми дишаха спокойно, даже и това проклето сърцебиене което се явява в началото на тичането, престана съвсем. Защото аз никога не се надбягвам, аз просто тичам и някакси подсъзнателно чувствам, че ли състезанието и побягна равномерно, без да мисля, че тичам, винаги ще печеля. Когато по някой прелес или котеч позная, че финишът наближава, аз давам лудешки спринт, защото чувствам, че до тогава не съм бягал и всичките ми сили си непокътнати. Постигнах това, защото се научих да мисля, докато тичам, питам се понякога дали съм единственият бегач, изработил тази система, да забравя, че тича, потъвайки в размишления, които го откъсват от всичко. Дали и другите момчета знаят за този трик, питам аз, макар и сигурен, че отговорът е отрицателен. Летя като вихър по наслания път, по отъпканата пътечка, по-гладка от скучната тревиста писта на игрището и непрекалено гладка, за да ти пречи примисленето. Този следобед се чувствам в стихията си и зная че никой не може да ме победи, но съм решен да победя накрая сам себе си. Защото когато при влизането ми в затвора началникът говори за честността, той не разбираше значението на тази дума, иначе не би ме включил в това състезание. Не би ме пуснал под това слънце по фланелка и гъщета. Би трябвало да ме изпрати там, където аз бих го изпратил, ако бях на негово място, в някоя каменоломна, да троши скалите, докато си струши гръбнака. Цивилният дебелак с Хитлеровото лице беше поне почестен, и на двама ни беше ясно, че сме врагове, а когато делото ми стигна до съда, един полицай потропа на главния ни вход още в 4 часа сутринта и събуди майка ни, която спеше положиво от умора, за да и кратко напомни, че на всяка цена трябва да бъде в 9,5 часа в съда. Това беше най-учтивото предизвикателство, за което бях чувал, но все пак можех да го нарека и честно, така както и думите на майка ни бяха честни. Тя наговори на този полицай всичко, което мислеше за него. Наруга го с най-оскърбителните имена, които знаеше, тази работа и кратко отне половин час и разбуди всички съседи. Аз тичах по отъпканата пътечка до съм полето. хуханието на свежа трева и орлови ногти, струваше ми се, че произхождам от древния род на сибирските хрътки. Дресирани да тичат на два крака, само че отпреде ми не се мяркаше никакво зайче, а зад мене нямаше камшик, който да поддържа скоростта ми. Надминах гънторпеца, чиято фланелка бе вече потъмняла от пот, напреде съзирах и края на оградената горичка. За да мине пръв половината на кроса, там напрягаше последните си сили единственият бегач, когато трябваше да надбягам, за да спечеля състезанието. След малко той свърна в една тясна ивица от дървета и храсти и кратко аз го загубих от погледа си. Но около нямаше никого. Познавах вече самотността на бегача, който минава петте мили, прескачайки поля и гори.